Cine oare este slujitorul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul peste slujile sale ca să le dea hrană la vreme? Fericit este slujitorul acela pe care venind stăpânul său, îl va afla făcând așa. Adevărat, zic voam, că îl va pune peste toată. A pus. Celui ce ai bine vesti. citul biserione episcopul Turci va rosti cuvântul de învățător. Pe numele al și al, al sântului duc. Amin. Bra părinte patriarh în altrea sfinții de voastre, voastre. Onorate autorități, prea cuceniș părinte, prea cuioș părințe, biciilor credincioși. Sub lumina harului Spântului duc în această ultimă zi de septembrie, ne aflăm cu toții ierar, cleri și credincioși în această catedrală patriarcală, în acest chivot duhovnicesc, încărcat de vrednicii și de simțiri duhovnicești, pentru a preamări pe Dumnezeul părinților noștri. Ne-am adunat astăzi cu bucurie în suflet, cu credință, cu dragoste și cu speranță, pentru a-i mulțumi Lui Dumnezeu cel minunat pentru Sfinții Săi, pentru toate binefacerile știute și neștiute pe care le revarsă de acolo de sus, din cerul milostivirii, asupra bisericii noastre străbune, asupra întristătătorului ei și asupra noastră a tuturor. Astăzi Harul Sfântului Duh ne-a chemat și de departe și de aproape și ne-a adus aici ca să-L preamărim pe Dumnezeu, care este minunat întru Sfinții Săi. Ne-a dus astăzi dragostea față de Sfântul Grigorie Luminătorul, acest mare ierarh al Bisericii Luminator al Armeniei, pe care Biserica noastră străbună îl preznuiește cu aleasă bucurie astăzi. Sfântul Grigorie Luminătorul, cel care a luminat prin baia botezului și prin cuvântul Evangheliei poporul Armeniei cele mari, rămâne și pentru noi cei de astăzi o icoană suavă dintr-o și un exemplu de urmat. Iată și Sfânta Evanghelie pe care am ascultat-o de la Matei din capitolul 24, ne vorbește tocmai despre misiunea deosebită și responsabilitatea sporită a slujitorului celui înțelept și credincios, care este pus de către Stăpânul cel Mare pește slugile sale să le hrănească cu cuvântul Evangheliei și să le poarte de grijă. Și, într-adevăr, Sfântul Ierarh Grigorie, luminatorul Armeniei, a fost cu adevărat un ierarh devotat, un păstor de suflete care, după cuvântul Sfântului Evanghelist Ioan, și-a pus sufletul pentru oile sale. El, care provenea dintr-o familie aleasă, care din tinerețe a fost luminat cu botezul creștin, care a studiat în Cezarea Capadociei, locul de baștină al Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, cel, cel care s-a vreuncit să fie hirotonit preot și apoi episcop și așezat arhiepiscop al Armeniei, chiar de Petru de Sevasta, frate lui Mare lui Vasile, el și-a înțeles pe deplin misiunea lui aceea de a fi privegător, aceea de a fi rugător și luminător pentru poporul său. Pentru că, într-adevăr, după cuvântul Evangheliei, păstorul de suflete, este pus să privegheze împreună cu păstoriții săi în așteptarea Domnului Stăpânului Ceresc, pentru că așa ne îndeamnă cuvântul Evangheliei, privegheați și vă rugați că nu știți plipa nici ceasul în care va veni Fiul Omului. Sfântul Grigorie, luminat prin cuvântul Evangheliei Mântuitorului Hristos, mai întâi pe regele Tiridate, și pe care l-a botezat și după aceea a botezat în apa sfântă și luminoasă a botezului creștin pe poporul armean, în așa fel încât poporul armean este primul popor din istoria care a fost creștinat înainte de Sfântul Împărat Constantin cel Mare în anul 313. Sfântul Grigorie, luminatorul, a luminat poporul, l-a hrănit cu cuvântul Evangheliei, a privegheat cu timp și fără de timp, făcându-se tuturor toate, ca toate să le rânduiască acolo și în părțile unde a propovăduit el, pentru că a avut o activitate misionară deosebită. O activitate misionară responsabilă, plină de dragoste jertfelnică, pentru că s-a făcut tuturor toate, ca pe toți se pentru Hristos și pentru Evanghelia sa. Iată și pentru noi cei de astăzi, care sărbășim pomenirea lui de peste an. Sfântul Grigorie Luminătorul rămâne un exemplu de întruchipat. Rămâne un exemplu de misionarism, de apostolat creștin, într-o lume secularizată, într-o lume depărtată de Dumnezeu, într-o lume care trăiește mai mult în vrajbă decât în dragoste frăcească. Și pe noi ne îndeamnă Sfântul Grigorie să fim trezi, să fim privighetori, să fim în același timp vestitori celor de aproape și celor de departe. Cuvântul Evangheliei să ducem în sufletul păstoricilor noștri și mai întâi de toate să-L trăim noi. ne îndeamnă și pe noi Sfântul Grigorie, Luminatorul, să fim și noi luminători, mai întâi ai propriei noastre persoane, să ne luminăm sufletul și trupul în cuvântul viu și de viață făcător al Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos, Cel care a spus, eu sunt lumina lumii, Cel care mi urmează mie, nu va umbla într-un ci va avea lumina vieții. Ne îndeamnă și pe noi, Sfântul Grigorie Luminătorul, să săvârșim Faptele luminii, faptele cele bune evanghelice, să umblăm în lumină, să ne îmbrăcăm în lumină, pentru ca luminați mai întâi fii noi, să luminăm și pe alții, să aducem și pe alții la Hristos, la mântuirea cea veșnică. Ne îndeamnă și pe noi ce de astăzi, Sfântul Grigorie, Luminătorul, să avem o dragoste jertfelnică față de aproapele nostru, pentru că sunt atâția frați și surori în mijlocul nostru care au nevoie de sprijinul și de ajutorul nostru. O dragoste care, cum spune Sfântul Apostol Pavel, niciodată nu cade, niciodată nu piere, o dragoste care are menirea să ne prefacă și pe noi în iluminatori, în și în trăitori autentici ai Cuvântului Evangheliei Mântuitorului Hristos. Ne îndeamnă, Sfântul Grigori, și pe noi cei de astăzi la rugăciune constantă, la rugăciune continuă, la rugăciune sinceră în Sfânta Biserică, la Sfânta Liturghie și la celelalte sfinte slujbe dumnezeiești, după rânduia la Sfintei noastre biserici, dar ne îndeamnă și la rugăciune particulară la casele noastre, la studiul Sfintei Scripturii și a cărților folositoare de suflet. Ne îndeamnă apoi... Sfântul Grigorie, să privegem și noi cu timp și fără de timp, așteptându-L pe Domnul și Stăpânul vieții noastre, ca la sfârșitul vieții noastre să ne primească și pe noi în împărăția lui cea veșnică, în împărăția cea fără de sfârșit, în împărăția bucuriei a Harului Preasfântului Duh. Și în fine, Sfântul Grigorie ne îndeamnă și pe noi cei de astăzi, la prețuirea culturii, a culturii generale, a culturii universale și în special a culturii creștine, pentru că el a fost cu adevărat un promotor al culturii în poporul armean, el a îndemnat pe învățatul mestru să învețe poporul legea în alfabetul armean și tot el, după veche tradiție, a tradus și primele părți ale Sfintei Scripturi. Așadar, iubicilor, să lăudăm pe Dumnezeu cel minunat într-o Sfinții Săi, să-L cestim așa cum se cuvine pe Sfântul Grigorie Luminătorul, cel care, iată, de 1700 de ani luminează Armenia, dar luminează și toate părțile creștinești prin viața lui Sfântă, prin învățătura lui și mai ales prin dragostea lui jefernică, îndreptată către toată lumea. Făcând așa și lucrând așa, rugându-ne și lucrând după poruncile Mântuitorului Isus Hristos, vom ajunge și noi să bine merităm înaintea Părintelui Ceresc, de la care se poboară toată darea cea bună și tot darul cel de să ne îmbrăcăm și noi în lumină și să se împlinească și cu noi cuvintele Mântuitorului, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre cele bune, să preamărească pe Tatăl vostru cel din cer. Să ne ajute Dumnezeu să lucrăm la lumină faptele cele bune evanghelice, să răspândim cât mai multă lumină și Luminându-ne pe noi înșine și luminându-ne pe cei din jurul nostru, să progresăm în viața cea duhovnicească, să dobândim cu toții împărăția cerurilor, să ne bucurăm cu toții de primirea noastră în sânul preasfintei trăimi, cărea se cuvine cinstea, slava și închinăciunea, acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Să toți, din toți sufletul și din toți rugestul nostru, să zicem... Doamne i Dumnezeul, părinților noștri, rugăm-ne auzi-ne și ne minuiește! Încă ne rugăm pentru prea fericitul părintele nostru, Daniel, arhiepiscopul București, la Mitropolitul Munteniei și Dobrogei.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 și Mitropolitul Ardealului. Pentru-un alt preasfințitul, Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, feleacului și Clujului, și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Pentru-un alt preasfințitul, Părinte, Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviște și Exarch Patriarhal. Pentru-un alt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Pentru-un alt preasfințitul Părinte Calimnic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Pentru-un alt Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Pentru un alt sfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Pentru un alt sfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului. Pentru preasfințitul părinte Lucian, Episcopul Caranseveșului, pentru preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Ortodox Român al Radiei, pentru preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și strehaiei. Pentru Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Pentru Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Hargitei. Pentru Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Georgeului, pentru preasfințitul părinte Visarion, episcopul Turcii. Pentru preasfințitul părinte Gurie, episcopul Devei și Gunedoarei. Pentru preasfințitul părinte Siruan, episcopul ortodox român din Ungaria. Pentru Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. Pentru Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, Episcopul Vicar Patriarhal. Pentru Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcopul Vicar Patriarhal. Pentru Preasfințitul Părinte Timotei Brahogianul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Pentru Preasfințitul Părintei Ilarion Făgărășanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, Pentru Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, Pentru sănătatea și mântuirea lor. No! 14. Pentru popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Ne rugăm pentru frații noștri, ieromănahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahi și pentru toți ce intru Hristos, frații noștri. Pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai acestui sfânt locaș, și pentru cei mai înainte dormiți, părinți și frații noștri, să săvitori creștini, care o aici și Pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatilor robilor lui Dumnezeu, slujitorii, închinători, chitorii și binefăcători acestui Sfânt în locul. Tintorii bine făcătorii și viuitorii catedrale în teriniamului și pentru toți înitorii și lucrătorii ce sostenezi cu acesteia pentru sănătatea mântoi și ajutorul lor. Încălărgăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și pentru o cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ustănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine. Mare și multă milă romelu ești, romelu ești, romelu ești. Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Acum și furgea și în veci, vecii roi. iar și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Când ește, și ne păsește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Înstăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să-nălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului duh acum și pururea și în vecii vecii But if it would go Să grijă ce rogase a pus Domnul Dumnezeu într un împărăția sa totdeauna acum și pururea și în vecii vecii lor. Ahir. voastră să opumenească ahir. Domnul Dumnezeu într un împărăția sa totdeauna Purura și mă ci văţilor Pe sanctitatea saabatul meu arhipiscopul Constantinopolis Patriahicumenic, pe prea feliciţii Patria Teodora Alexandrei Ioan al Antiochii, deo fi al Rusiei, uniechil al Serbii, Neofit al Bulgariei al Georgei, pe întâi sfinților Biserici, autocefale, surori, Iisus Toma al Cipru, eronim Ladei, Sav al Sava al Boloniei, Anastasia al Albanei, preasfințitii și pe înalt și preasfințici erari, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, împreună slujitor cu noi Teofan, Laurencio, Andrei, Nifon, Ioachim, Calinic, Ciprian, Casian, Timotei, Lucian, Sofroni, Nicodim, Vincențiu, Andrei, Amprozie, Isarion, Gurie, Siluan, Macari, Varlam, Ploieșteanul, Ieronim, Sinaitul, Timotei, Brahoveanul, Ilarion, Făgărășianul și Paisel, Ugojanul și pe toți erarhii membri ai Sfântului Sinod, al Bisericii Ortodoxe Române, să-i pomenească Domnul Dumnezeu. Într-un parestia sa, pe care din josuri poporul român de pe pe conducătorii țării noastre, pe mai mare orașelor și satelor și armata ce de Hristos subitoare, să-i pomenească, zombind Dumnezeu într-un parestia sa, o, pe prea părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Nopțitorul tronului Cezariei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. De frații noștri arherei, Hieromonac, Preus, Hierodiacon, Diacon, Monac și Monahi, pe tot clerul, bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinsite daruri, și pe cei pentru care au fost aduse vi și adormiți, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăsia sa. Totdeauna acum și purrea și în vecii, veci domnilor, amin. Arhielia voastră să opomenească Domnul Dumnezeu într-o a sa. Ca a dormit într-o fericire patriarhie României, Mironicodin, Iustinian, Iusin și Teoptist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția a României. Pe toți eroi români căzus pe câmpul de luptă pentru apărarea Patriei, și pe toți martirii neamului să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sau. Pe fericiții și pururile pomeniții, ctitorii Sfintei Catedrale acestea, pe alți ctitori, făcători de bine și militori, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Amin. Ce au adus aceste cinstite daruri? Pe toți cei pentru care s-au adus viși, s sau adormiți. Să-i că Domnul Dumnezeu într-un fericire sau. să cei dintr-o neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frași, surori. Pe toți cei dintr-o rudine cu noi, pe fiecare după numele său. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un fericire sau. Amin Și pe voi, pe toți dremăritorilor creștini Să vă pămenească Domnul Dumnezeu într un părăția sa cea cerească Totdeauna, cum și pururea, și vecii veți <gătă> I just Fretelor și a dupurilor noastre de la Domnul Săcer. Mină și iertare pentru păcatele și greșelile noastre de la Domnul Săcer. Sfârșit creștinesc viții noastre Fără durere neînfruntat în pace ci răspuns bun la împricoșetoarea judecată Lui Hristos se ceră, A -a -a -a -a -a! Pe braț vânta curată, bine binecuvântată Lăvita sâbna noastră de Dumnezeu răscătoarea, punurea fecioară Maria cu toți Finții viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. <tip> <LiterCmente> și și, și, și, și fără durere ne în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să ce? Fiului tău cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață frăgătorul tău Duh acum și pururea și în veci vecilor tuturor cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru al noastră mântuire s-a făvânt din ceruri și s-a întrupat în la lui Sfânt și din Maria Pricioara și s-a făcut Domnul și s-a răsignit da. pentru noi în zilele lui Consul Iarăt, a și s-a înrobat și a înviat la tăia zi după Sfânturi și s-a învățat la ceruri și șoate de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții a cărui împărăție nu va avea sfârșit și în Duhul Sfânt Domnul Eliață Făcătorul care din Tatăl pucede ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit care îl trebuie prin ploroci într-una sfântă subornicească și apostolească biserică Mă cu bădăi spre darea păcatelor, morților și viața peatrui ce doar să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta în pace pacea o aducă Hristos, dragostea lui Dumnezeu, Tatăl, și părtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Graiii ne vedem si și Este trupul meu care se frânge pentru voi pe iertarea păcatelor. <coughs> Beți dintr-o acest acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă pe iertarea păcatelor. Ale dintr tale, ți aducem de toate, și pentru toate. Nu ne zeyulec la ceaște că nu ne că nu ne am decât la cei înfinite la Sărânul, pe acesta bune nu are de la noi, ci noi într noi cei ce ne rugăm ție. Mă, frate, să ajungi să văd în și pe al pe Cine ne rănește celor ce Doamne Domne, ai prins? cu la nu de la Cine celor ce ne rugăm. și ce cu această și fără de sânt ne știi măm, te rugăm și la tine cădem. îmi pe Duhul tău cel sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt pus înainte. -a pericite, pe de patria, în pâine. Și vă că adică, pâinea aceasta a trup al Hristosului tău. Am Iar, pericite, pe patria, Iar ce este împotriva acesta, a censit sânge al Hristosului tău. Pe Prefăgându-le cu Duhul tău cel sfânt. Am me do <laughs> ta prea curata prea bine cuventata slăvit pâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioara Mari. Citatea sa Bartolomeu patriarcă, comenică al Constantinopului, pe toți întrei stătorii ortodoxe, surori, pe toți erahii împreună, slujitor cu noi la această sfântă și Dumnezească Liturgie, și pe întreg episcopatul ortodox, pe care dăște Sfințelor tali bisericii în pace, întreg, și stiți sănetoase în sănătos, în zile vrept învățând cuvântul adevărului Tău. Sfintui, vomenește, Doamne, pe prefericitul Părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul muntenii și Dobrogei, locsitorul tronului Cezariei Capadocii și patriarchul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale Biserici în pace, în și înstit, sănătos. Îndenungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Bucurie, Sfânta, <fie> Să străbuit și a cântat prea cinstitul și de mare cuvință a Dumnezeu, a tatăl și a ființea Sfântului Duh, a cuciunea și vecii vecii noi. Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți, pentru Sfinții pomenindu iară și iară pace, Domnului, să ne rugăm. Domnului să ne rugăm, Oamenii Lui ești! de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe dânsele în Sfântul, Cel mai vrescut de ceruri, și domnișescul să-l jertfenii, pentru miros de bună mireasă să mă să ne trimită nou Dumnezeu Său dar și Harul Sfântului Duh să ne rugăm. Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu. pentru ca să fim în noi de Dumnezeu, caz cazul mânia, primejdea și nevoia Domnului să ne rugăm. Păzăște pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcate de la Domnul să ceră. Păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerăm! Dumnezeu și noare de plăcatele și greșelile noastre, de la Domnul să ceră. și pace în numii de la Domnul să cer. Și-o noară într vieții noastre în pace și după căință o să vă leși de la Domnul să cere. și răspuns bun la înfricoșătoare, judecata Lui Hristos se ceră. Cine îmbrădnicește pe noi, stăpâne, cu îndrăznire, fără de o se să putezem te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl Cel Ceresc, și a zice, Tatăl nostru, Tatăl nostru, care să cerul, sprințească semnule tău, în împărăția ta, facă-ți voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Fâinea noastră și-a astăzi și ne în nouă creștere noastre, pe cum și noi, noștri. Și nu ne duce pe noi în spită, ci ne izbăvește de cel lui Dea. A este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și-n vecii vecilor. Pace tuturor, capetele noastre Domnului să le plecăm. cu și cu iubirea de oameni ale unui a tău cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață păcătorul tău du. acum și purulea și în vecii vecinul noi Sfintează moștenirea Din lătune, să mântuit, Totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Sfintele preacuratele, nemuritoarele, cereștele și de viață făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos taine, Cu vrednicie să mulțumim Domnului. Domnul Iisus, Apără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Domnului.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 lui și Fiului și Sfântului Du, acum și pururea și neveci veci vecilor. Cel ce bine cuvintezi pe cei ce te bine Doamne, și sfințești pe cei ce ne într tine, mântuiește poporul tău și bine cuvintează moștenirea ta. Plinirea bisericii tale, păzești, o sfințești pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătești, prea i cu Dumnezeiască ta putere și nu ne lăsa pe noi cei ce ne dașduim într-o tine.